Nazkatuta gaude, eta ez ditugu eraso seksista gehiago hartu nahi. Emakume hau joan, orain dela aste batzuk lagunekin parrandan zegoen bat izan zen. Desberdintasunak desberdintasun, biego erauek arazo berdinaren adierazle dira. Emakume aurkako horkako indarkeria. Indarkerionen adierazle bortitzena dugu hau. Botere sistemaren, sistema patriarkalaren adierazle bortitzena, baina ez bakarra. Eskolan, lanean, jaietan, irian, beti gara bigarren mailako iritarrak. Auda emakume erreren erantzun naturala, baina ez gera horretan gelditu behar. Beldurrari aurre egin bar diogu elkartasunez, kontzientziaz eta indarrez. Emakume bat erasotzen duten bakoitzean emakume guztiak garaera erasotu, erasotuak eta erantzunak ere kolektiboak izan bar dute. Emakumen aurkako indarkeriari aurre egiten emakumeak izan bar gara intzindariak. Guk hartu bar dugu borrokoanen lekukoa, berdintasuna, eskoletara, lanera, espazio publiko guztietara eramateko. Irungo Belgune feministatik gure elkartasun osoa adierazi nahi diogu eraso sexistago jasan duen emakumeari eta era berean deia nahi diogu irungo jendarteari benetazko berdintasun baten alde elkarrekin borroka dezagun eta instituzioi bereziki jendarteren erdiari eragiten dion arazo honen aurka esku hartzea handiagoa esigitu nahi diegu